A hirtelen virágba boruló hangulatot nem akartam már is elfonyasztani egy jól irányzott beszólással, pedig viszketett az öntudatom, és legszívesebben emlékeztettem volna Ferót, arra cseppet sem elhanyagolható tényre, hogy előfordulhat egy olyan helyzet is, hogy magzatunk esetleg mégiscsak leány lesz. Van rá vagy ötven százalék esély, úgyhogy inkább kimentem a kertben rágyújtani. Még egyszer, legesleg utoljára. Elbújtam egészen hátra az aranyeső mögé. Semmi kedvem nem volt magyarázkodni. Szerettem Mikiék udvarát, a burjánzó jázmin bokrokat, a kerekes kút tövében növögető ringlófát, a labdarózsa bokrot, ami nyár közepére úgy telehavaszta szirmokkal a kapu környékét, mintha legalább január lenne. Azon az őszön, amikor terhes voltam, Feró bácsi és Miki kockaköves teraszt épített a kert keleti csücskébe,